Duela hogei urte sortu zen baiiona eta donostiarteko euro mugaz Mugazgendiko erakunde hau aitzindari izan zen eta ondotuik geldu dira txingudiko partzuargo edo akitaina euskadi euroeskualdea. Bilan gazi gozu egin dute euro hiriaren Gipuzkoako hiriburuaren eta rapurdiko kostaldaren artean proiektu haman komune egin dira, baina jarraikortasun gutxikoak aldaketa politiko hainitz, igin izan baiit dira azken hogei urteotan, Eta horrek zaildu ditu harremanak. Alen Lamazur eurodiputatu eta eurohiriaren zortzailea. Insuffisant. Insuffisant. Pourquoi? Insuffisant. Insuffisant parce que il n'y a pas eu suffisamment de continuité politique. Euh, le, il a fallu plusieurs années. Ça s'était long mais c'était inévitable. D'abord tout simplement pour que de chaque côté on se comprenne. Daniel Larburu Gipuzkoako diputatu egoko kanpo aremanetarako buruere iritziberekoa da. Baina ez duzte, euro iria lo egondenik urte hauetan. Beste errazoa daude, ba, izan da igual e, entor, interlocuturen falta e, kasu batzutan, e, aldakuntza politiko kasko egon dira, orduan, torre dira jende berria etxu nulertzen lehen indan gauzak, hori, hori, dena, junda pisken, a, momentu batzutan atzareten, baina ez gea, lo, lotan. Donostieta baionan arteko harremanak hurbiltzea eta bizko aldetako jendartaren ezagutza bultzatzea izan beharko lukela xede erranda Donostien egin berri den foro honetan. Horretarako, garraio bide zuzen eta azkar bat beharko litzatekela egin bi irinarten errandauku Daniel Arbulut. Guon oso zartutago de mugikortasun asuntoan. Hor eh, dago proieto bat, transformuga, gure etxako oso importantea dela, da nola, konektatu Bayona eta Donosti, Piskana, piskana, guri iruditzen egokia dela metrosistema erabiltzea, oza, koordinakuntza hon batekin, adibidez, bayonan edo irunen. Baina garraioarekin batera, elkar ulertu behar dutela ere herritarrek azpin izan da. Baina zen izkuntzetan, euskararen ezagutza eskaza laportiko kostaldean, eta gipuzkoan frantxezaren dezagertzea ezkuntza sistematik ainitz zailtzen du elkar komprenitzea. Aitor kerejeta ondarrimiko hauza pesa. Zegin, maini guzti funtzen bat e, gure nortasuna e, edo gure nortasunen dugun e, onarri eskoa eta dira hizkuntzak ez. Gure ondare nagusena hori da eta horren guzti dut azkenek urtetan e, aurrera jun beharrean atzera jongera. E, Euskara, frantzese eta gaztenerasko, saupena mugasko bi aldetan e, gero eta gutxiagoa da eta berri odio, tal dugu donostetikan bai oso denbora gutxan junturren batean, baina nari izten balimagera eta ez balimagera ulertzen, bazin dugu euroiria sortu ez? Euroiriaren proiektua finantziatzeko Europaan dute esperantza autetxiek mugaz esperientzia hauek bultzatzeko prez delako Europako Parlamentua baina horretarako ezin da herritarek ezagutu zerten euroiria, zer den eta zertarako den, Jon Peli Uriguen Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuada. Eusat, euroiria Eldu dela momentu bat, gizartean barreneratzeko proiektuak aurrera eta dela. Jendia, nik ustot komunikazioa garantzitsua dela. Proiektu asko dute bidean komunikazioa oso garrantzitsua da. ez, bai, bai ona eta donosti artea, baina baita beste herrien artean ere bai. Eta pausoak eman behar ditu, jendia kere barreneratu dezan. Euroirearen arrapizte baterako naikeria sentitzen da. Autetxe berriak eta gazteak badira, eta elkarrekin lan egiteko naikeria ere. Alan Lamazur. C'est que il y a une volonté de la nouvelle génération de redonner de l'élan à la coopération transfrontalière et de se servir de l'eurocité pour être porteur de projet, de façon à aménager l'espace de vie, qui devient de plus en plus un espace de vie quotidien commun de Don Stia à, à Bayonne, oui. euh, et aussi de, de développer l'économie de, de ce territoire.